Neguțătorul din Veneția De William Shakespeare Traducere de Gala Galaction În distribuție Shylock Octavian Cotescu Antonio Alexandru Repan Bassanio Ion Caramitru Porția, Rodica Tapalaga, Nerisa, Vali Voiculescu Pepino, Lorenzo, Emil Hosu, Jessica, Valeria Seciu, Graziano, Marin Moraru, Dogele Veneției, Constantin Codrescu, Regia artistică, Dan Puican. acum aproape vecuri. Oh, spun drept, Salarino, nu știu de ce sunt așa de trist. E... Povare mie și povare ție. Cum am ajuns-o, cum am dat de ea, din ce țesută, din ce mi-a cășunat, am să învăț de aici înainte. Și atât mă vlăguiește tristeza asta mea, că greu mi este să mă recunosc. Ton, eu o ta să zbate pe ocean, unde cu pânze vastea tale nave, ca hegemon și grei, pârgarea Vivesc de sus, ușoarele, caiace ea ce li se pleacă, ce li se închină. Pe apă de așa bine, gods să crezi că fruntea gândurilor mele ar fi acolo, cune, de aici de Să crezi că nu, căci mulțumită soartei aveream nu-i legată de un singur vas, nici într-un singur loc. Și cheagul meu nu este la norocul acestui an, deci marfa nu este ce mă întristează. Atunci, atunci iubești. O, nici gând. Nu este nici iubirea. Păi hey, atunci ești trist că nu ești vesel Și ușor ți-ar fi să râzi, să salți, să zici că ești voios, că nu ești trist Ia -te. Oh. A, da, iată, iată ruta ta, Basanio. Sosește cu Grațiano și Lorenzo. Adio, noi te unor un ori mai bun tovarăș. Am la vizitat ca văd voios de nu o mă locuiau mai dem prieten. Tu știi cât prețuiești în ochii mei, dar cred că treburile te recheamă și folosești prilejul de a pleca. ce bun. Iubesc prieten. Io Vasario, Bogdan Antonio. Alături vă lăsăm, însă la cină adus aminte unde ne întâlnim. Nu voi uita cuvântul. Ah, Antonio, n-areți bine la față de loc. E. Îți prea mult aceasta și pierd ce plătesc. Atâta griji, mă crede uimitor Mai te-ai schimbat Ia-o lumea grațiană drept ce este o scenă Fiecare joacă rolul și al meu e să fiu trist bunul să fiu eu Răzând glumind, să ajung brăzdată față Al meu ficat mai bine fierbă în vin Decât în boce tine m-am să înghețe De ce un om cu sânge cald în el Să stea ca un strămoș cioplit în marmur Dormind de aștept Scumpi, Antonio, cunosc asemeniși Ținuți mm. drept înțelepți Numai de atâta, că tac din gură și care sunt convins că de-ar vorbi În ea dar arunca pe ascultătorii Care nebuni le-ar spune Și îți voi vorbi mai mult o altă dată uh, uh, Nu pune în undiță tristețea Nadă să prins cu ea plevușca proștilor. Adică vaza. Vino Lorenzo că își voi spui și cuvântul după amiază. Atunci noi vă lăsăm până la prânz. Și eu rămân între înțelepții muți că grațianu, Graziano. Nu-mi dă timp de vorbă. Da, da, ținte de mine doi ani încă și nu vei mai cunoaște cum țe glasul. Da, drum bun cu acest prilej ajung flecar. Da, zău, pe așa de bine mai limbi, a asta la fum și fetele. Ce vrea să zic asta? Graziano sporoviște fără de sfârșit. Mai mult decât oricare din Veneție. Ideile lui sunt ca două boabe de grâu ascunse la două dimirli de plea Le cauți toată ziua până ce dai de ele și dacă le-ai găsit, nu fac cât căutat Așa, spune-mi acum cine e doamna cărea a ai prins să-i fi tainic, Hagiu hmm? Și despre care le mi vorbești azi. Antonio, nu ți-a rămas ascuns, ce belșugat mi-am risipit averea Ducând un trai mult mai umflat decât mi a fi modestele mijloace dar nu mă tânguiesc că s-a scurtat acest preanobil trai Ci grija mi este cinstit să ies din datoriile în care viața mea de mână spartă m-a împins mm, da. Tu mi-ești, Antonio, în bani și în dragoste întâilu creditor Și din iubirea ta scot și că pot să-ți arăt tot ce pun la cale ca să mă izbăvesc de datorii Masaniol meu, te rog vorbește Și dacă lucrul stă cu mântul, stai în aria onoarei Sigur fi că punga, brațul meu și tot ce am stă tot deschis la îndemâna ta Ci spune numai ce voi să fac din câte crezi că sunt puterea mea și-s gata să încep, deci ai cuvântul. Antonio, o fată cu avere în Belmont, frumoasă fată și ce mai de preț cu mari virtuți. Din ochii ei cândva eu am primit tăcute, dulci soli. o cheamă porția și-o pun alături de mult vestita porția lui Brutus. Dar lumea largă azi știe prețul că și vânturile aduc de peste țări și mări luștre pețitori. Cosița ei bălaie pe reversate. e fi din povești. E lâna cea de aur Belmontul devenind țărmul colhidei mm. Și Jason se dau în vânsoia. Tu știi că toată averea mi-e pe mare Nici bani pe șin nu am, nici mărfuri n-am Ca să-ți încheg suma. Dute, sumă Du-te, cearcă în Veneția cât credit am Pe care stoarce voi cât voi putea cu față te trimit la porții. Antonio Aleargă, îi scodește, așa voi face și eu izvorul banilor și sigur sunt că îi dobândim cu zapis sau pe cinste La Belmont frumoasa porție este plictisită de pețitorii care nu încetează să vină Pe legea mea, Nerisa, așa mică cum sunt, sunt dezgustată de lumea aceasta mare ai avea cuvânt să fii, dragă domniță, dacă necazurile tale ar fi tot atât de multe ca noroacele pe care le ai. Și totuși, pe cât văd, cei ce sunt sătui că au prea mult, sunt tot atât de bicișnici ca și cei ce se stincă că nu au de niciunele. Și totuși, nu este mișor norocul să te găsești în starea așa de mijloc. Cu belșugul ești curând la părul alb, cu calecia trăiești mai mult, înțelepte, judecăți și bine înfățișate. Și ar fi și mai bine dar ar fi bine urmat. Ah, dacă a face ce e bine, ar fi tot atât de lesne cum e a ști ceea ce e bine de făcut, atunci bisericuțele ar fi catedrale și cocioabele săracilor conoace voierești. Mi-e mai ușor să învăț pe 20 de ei și ce ar fi bine să facă, decât să fiu unul din acești 20 de ucenici ai mei. Zvăpăiata tinerețe este iepurele care trece pilațurile întinse de o logul sfat cu minte Dar aceste drămuieri n-au putere să mă fac să mă aleg un bărbat Să aleg Greu de mine Greu cuvânt Nu pot să aleg pe cine aș voi Nici să resping pe cine îmi displace Astfel, vrea unei fii în viață se încovoaie sub voința unui tată răposat. Nu e grozav lucru Nerisa Că nu pot nici să aleg pe unul Nici să-i pe toți. Tatăl Dumitale a fost un om și virtuos Și oamenii cei sfinți La sfârșitul vieții au o inspirații. Pentru aceea Loteria pe care el și-a închipuit-o Cu aceste trei lăcrițe De aur, de argent și de plumb Din care cel ce va alege pe cea după gândul lui Te va alege chiar pe dumneata Această loterie ne creșit că nu va fi câștigată Decât de cel ce te va iubi Într-adevăr Da, oare... Care este căldura sentimentului dumitale pentru unul sau altul din acești princiar pețitori acuzăți? Te rog, spune-mi unul câte unul și pe măsură ce mi numești, eu ți-i voi zugrădi ha, și din zugrăvela mea înțelegem sentimentul. Ha, ha, să-l luăm pe prințul apolitan. Ăsta e un cârlan, nu altceva, fiindcă nu știe să vorbească decât de calul lui și-și face mare merit și se fălește că poate să-și potcovească singur. <laughs> Care mă tem că doamna maică s-a l-a făcut cu un potcovară? <laughs> Vine la rând grof palatin. Osta mm, e veșnic încruntat. <laughs> M-aș merita mai degrabă cu o hârcă cu ciolanul în gură decât cu unul din aceștia doi. să mă domnul, și de unul și de altul. <laughs> Chizit de nobilu francez, monsieur le Bon. Și el e lui Dumnezeu Și prin urmare să zicem că e om Dacă fluieră un merloi, el pe loc începe să danseze E în stare să se bată cu propria lui umbră Dacă m-aș mărita cu el, ar fi să mă marit cu 20 de bărbați. Atunci de Paul Compris, tânăru baron englez? Știi că nu-i spun nicio vorbă, fiindcă el nu mă înțelege și nici eu nu-l înțeleg. Ah, oh, cât de ciudat se îmbracă! Cred că din Italia și-a cumpărat surtucul, din Franța pantalonii lui Bufanzi, din Germania pălăria și de pretutindeni manierele. Ce gândesc despre vecinul sau Lordul scoțian? Gândesc că e plin de iubire către aproapele, căci a luat cu împrumut o palmă de la englez și s-a jurat... Că-i va da-o înapoi uh, când va putea <laughs> Cred că francezul s-a făcut chezașul lui Și a dat-i pentru încă o palmă <laughs> Cum găsești pe tânărul german? Nepotul duce lui de Saxa Foarte urucios dimineața când e trăs Și mult mai urăcios după masă când s-a îmbătat <laughs> Domnițe nu trebuie să te temi că vin fia vreuna dintre acest senior Ei și-au dat planurile lor pe față Și planul este să se întoarcă la ei acasă Și să nu te mai tulbure cu pețitul Afară numai dacă dumneata n-ai putea fi câștigată Pe o altă cale decât aceea impusă de tatăl dumitale Prin loteria lăcrițelor Chiar dacă aș trăi și aș ajunge bătrână ca Sibila Voi muri castă ca Diana dacă nu voi fi luată în căsătorie După chipul hotărât de tatăl meu Îți mai aduce aminte, domnițe. De când trăia tată de un venețian... Un venețian? Eh, om de carte și cavaler, care a venit aici în suita marchizului de Montferrat. Da, da, Bassanio. Așa cred că îl chema. În tocmai, domniță, eh, dintre toți bărbații pe care ochii mei nerosi i-au privit vreodată, acesta era cel mai vrednic de o soție frumoasă. Mi l aduc aminte foarte bine și țin minte că merita laudele odre Domniță? Ce este? Ce veste mi-aduci? Domniță, cei patru străini vă caută ca să-și arămați bun. <laughs> Vino Nerisa! Băiete, ia-o înainte Pe când închidem poarta după unul, alt pețitor bate la ușă Din nou la Veneția trei mele galben pe 3 luni ci Antonio Chiesaş Da şai doc pe 3 mm, luni Antonio e bun ai auzit vreodată pe cineva care se spună altfel? Ma, deloc, deloc Eu când am zis că este bun Ți-am dat a înțelege că a lui Îmi e destulă Dar mijloacele lui sunt cam așa și așa și hai, o, loc. Are o corabie pornită spre Tripolis Alta spre India Mai afla Iperialto Că are o a treia corabie în Mexic A patra prin Anglia Și mai are afară risipite Și alte încărcături Da, corabile nu sunt decât scânduri, matrozii, oameni Sunt șobolan de uscat și șobolan de apă Sunt îl pe apă și tîl pe uscat <gângâ> Voiesc să zic pirație <gângâ> Unde mai pui primejdea curenților, a furtunilor și a strâcilor? și <gângâ> să spun? Dar oricum omul e bun de plată Trei de galbeni Cred că aș putea să primesc garanția lui Fii încredințat că poți Vreau să fiu încredințat că poți și ca să pot să fiu încredințat, trebuie să stau să mă gândesc. Se poate vorbi cu Antonio. Dacă poftești, ia masa cu noi. Dar nu vreau să mănânc cu voi, nici să beau cu voi, nici să mă rog cu voi. Ce vești, sunt pe ialto! Cine vine cu ace? Chiar, Signor Antonio! Cum seamănă cu? Urăsul căci în prostia lui dă bani fără dobândă și coboară aici în Veneția dobânda, te poți să-l prind cândva la strântului cu el voi sătura tura străvecea în pică. El râde de afacerile mele, dar ne-au câștig, zic eu camătă. Cu jurământ mă jur, nu-l voi uita. Ce spui, și -a eu? <coughs> în gândul meu, să cotez câți bani amazi. Și așa, pe din afară, mi se pare că nu pot nepristan să pun grămadă 3000 de galbeni în plin. Cum? Da, ce are a face? Tu bal e bogat din neamul meu, mide. Însă, domnul, pe câte luni poftești? A, voi nici să fii, Signor Antonio. Maria ta ne stă acum. Pe limbă. Eu, loc, bani nu dau și bani nu caut ca să-i primesc or să-i întorc cu spor Ci totuși, ca să ajut pe un amic, îmi calc aspravila El știe cât cer, Basanio Da, da, trei de galbeni Și pe trei luni Trei mii de galbeni, frumoasă sumă Trei luni din an, ia să vedem dobând Da, loc, vrei să ne îndatoresc. Signor Antonio În multe rânduri și adesea Perialto m-ați mustrat Că sunt zaraf Și cer la bani de hm. Dar eu am dat din numer și am răbdat Mi-ați zis păgân Și ucigaș și câine Și mi-ați cuipat caftanul evreiesc De ce? că folosesc ce este al meu Și iată, acum Să arată că fiți bun. Deci, hai. Veniți la mine și îmi spuneți. Am vrea parale. ai loc. Ziceți voi care ați făcut din barba mea batistă. Și cu piciorul m-a gonit ca de la prag pe câinele străin. Shylock. Și acum vreiți bani? Ce pot să vă răspund? Să vă spun oare un câine nare bani? E cu putință să dea 3000 de galbeni o potaie. Sau să mă plec adânc și în grai de rob cu frânt răsuflet și în smerită șoapte, să îngăimez Și m-ați cuipat de ună zmierguri, aldată cu piciorul m-ați izbit, a treia oară câine m-ați făcut Și pentru toate aceste curtenii eu cât să vă dau atâția bani Și loc De vrei să dai această sumă, Nu dacă la amic Căci amiciția n-a luat de la mic pe un sterp metal nici când dobândă. bândă Dă-o cală la dușman Căci dacă el dă greș, atunci pute cu un chip senin să-l chemi în judecată Iată, iată cum vă aruncați Aș vrea prietenie să avem și dragoste Să uit ocările, să acopăr lipsa vă de azi Și să nu iau la banii mei niciun folos da, surda. Și ce propun e totuși lucru bun. Cum? Și această bunătate o dovedesc. E, poftiți la un notar și iscăliți cu cuvenit și această... <laughs> ...șagă... <laughs> Ce? De nu veți răfui la timp și loc da? Cu tare, și cu tare sumă După cuvântul din Sinet da? Atunci amenda Să fie socotită drept un fund Din scumpa voastră luat tăiat <laughs> Din trupul, bă, De unde voi voi <laughs> Îmi place, zău Semnez așa, Sinet, adăugând evreu-i om de treabă Așa, Sinet, nu voi semna nici când Mai bine rob rămâne voimele. Basanio, n-ai nicio teamă, nu voi fi robit Antonio. În două luni, cu o lună înainte de ziua sorocită Aștept să învie de trei ori trei valoare acestui zapis da, Ia să-mi spuneți, la zi de nu-mi plătește, ce câștig? Cerându-i împlinirea datoriei Un fund de carne omenească luat din om Nici preț nu are, nici folos Cum are cea de oaie, bou sau capră Să știți, ca să mi-l fac amic mic lucrez așa Primește vene de nu adio Și nu mă uropsiți că vă iubesc Da, așa-i lupt, da, iscălesc, A, -a Atunci de grabă meres la notar și acest sinet hazliu? Îl tâlcuieți bine. Iar eu alerg să scot paralele Să văd acasă cei Căci am lăsat-o în paza slabă a unui pui de lele Și cât ai bate în palme, sunt cu voi Bine, bine, bine Deci grabă, deci, drăguțul evreu Acest israelit va fi creștin Se face bun Cuvinte dulci și o minte rea Nu-mi place. No, să mergem fără teamă, nu ne pasă Căci n avem cu o lună Înainte de ziua sorocită sunt acasă în același timp, Lancelot, servitorul lui Shylock, umblă vorbindu-și singur Negreșit, cugetul meu mă lasă să fug de la o ovreiul ăsta, stăpânul meu Da, dar dușmanul stă lângă mine și mă cearcă și înșoptește gobo Lancelot, gobo, dragul meu Lancelot, dragul meu gobo Sau dragul meu Lancelot, gobo, mă rog, cum zice el Mișcă-ți picioarele, ia-o din loc și fugi Cugetul îmi spune nu Bagă de seamă cinstite la Anselon, Nu fugi Nu te-ncrede căielor. Dacă fac pe voia cugetului Ar trebui să mă iertesc un fel de diavol Iar dacă fug de la ovrini înseamnă că fac pe voia dușmanului Care ierta să fie este însuși diavolul Și nu mai fi și bătrânul ăsta care îmi stă în cale? Dumnezeule, dar Da. da, da. da. <ghost> tine, pe unde să dau eu ca să ies la jupun Ovrei? <ghostile> Dumnezeule, ăsta e tatăl meu după da. lege, dar da, mai zărește, e aproape orb și nu mă mai cunoaște. Da. Ia okay. să-i trag eu pe da. La primul colț iei la dreapta, da, la al doilea colț iei la stânga, pe urmă zău la colțul al treilea nici la dreapta, nici la stânga ci dai drept ca funia, ai intrat în casa Ovreiului, clar. Ai milostiv, Doamne, cred că o să fie foarte greu să dau de eu. O să fie greu de putea să-mi spui dacă unul lansezi că era la vrei, mai la aielor nu Lancelot, Lancelot, la care ah vorbește cu conașul Anselot niciun conaș domnule ce feciorul unui om sărac tatăl său măcar că o spune el este un om cinstit dar S -s -s -s. sărac lipit nu mai vorbi de domnul Lancelot, că tu știi a murit <hie> Sau cum ai zice, s-a dus la ceul. Doamne Sfinte, apără-ne și ne păzește, buneatul meu. Tu ia cu bătrânețelor mele și dau tată, ce nu mă mai cunoști? Mai, domnule, văd că văd de prințit, nu te cunoști. Cum nu mă cunoști, tată? Cum nu bine, bătrâne, bine, bine, îți voi no. spune vești despre feciorul Dumitale. Bine Binecuvântează-mă, tată, adevărul va ieși la lumină, tată. Te, te rog, te rog, domnule, stai drept, stai, stai da. drept. Sunt în că nu ești la ansilu. Feciorul meu Eu nu sunt lanselor Tată, te rog și o să lăsăm gluma la o parte Și dăm binecuvântarea dumitale Că eu sunt o copilul de ieri Băiatul de azi, urmașul dumitale de mâine nu vine să crezi că ești feciorul meu Nici eu nu știu ce să zic despre așa ceva Dar eu sunt lanselor, tată, servitorul ovreiului Și știu prea bine că Margarita, soția dumitale Este mama mea Zău că așa o Margarita Și pot să jur dacă tu ești lanselor Că ești chiar carnești sângele meu. eu Slăvit să, da. să fie domnul Dar da, da, da, da, ce barbă ți-a crescut e, tata, ce... ai, ai pe fărși mai mult păr decât are în coadă Dobrin mărțaca mea Da, se vede treaba că coada lui Dobrin crește Dar îndoaselea, fiindcă eu știu că Dobrin avea Când l-am văzut acum mai pe urmă Mai mult păr în coadă decât am eu pe obraz Doamne sfinte, doamne, cum te mai e, tata... e Cum o mai duci cu stăpânul tău? I-am adus un plocon Cum vă împăcați acum Cum ne împăcăm? E? Așa, așa, așa, tată dar despre mine, unul, fiindcă m-am hotărât să fug de la el Nu mă voi lăsa odihnei până ce nu voi fugi o bună palmă de pământ Gustoful meu e un... Lui să-i dai tu un procontată. Mai bine de i mor de fame în slujba lui a, a, a, a, a, a, a. Cum îmi numer degetele de la mine, așa pot să-mi numer și coastele vai, Tată, vai, tată, tată, sunt vai, atât de bucuros vai, vai, ai venit, tată No, no. Dă-ți ploconul altuia, tată. Știu eu unul, unul, senhor Basanio, care doreoște prea frumoase livrele noi. Și dacă nu mă bag la el, o să tot alergi cât o fi lumea lui Dumnezeu de mare. Ia uite ce noroc avem, tată. Uite, tocmai mai vine încoace senhor Basanio, e cel decolo. Alălții servitorul lui Leonardo. Nu vorbiște Așa să face. face Dar zoriți vă ca o spățul să fie gata cel mai târziu la ora 5. Foarte bine, domnule. aveți grijă ca scrisorile să fie predate. Puneți în lucrul lui și rugați pe nu să vine numai decât că. du la du nu Dumnezeu să binecuvinteze pe senioria voastră Domnul cu voi, domnule Foarte mulțumim Vrei ceva de la mine? ăsta da, e feciorul meu, domnule Un băiat bă -a -a. sărac Nu, nu, nu un băiat sărac, domnule Ci servitorul vreului bogat Și care ar vrea, domnule, cum v-a specificat atată meu și cu el Să ierte cinstit domnului v de trăiesc ca da. pisica și câine Da, domnule, ce e în casa aia? Nu pot să Ei, vorbească numai unul Ce voi ești? Domnule, să fiu, seniore, al vostru servitor Stăpâne, Atât. tot -i Că -i cazul ăsta da, ști, de, de știu ce, ce pot o poți și rugați primită Stăpânul și... tău vorbit azi cu mine și te-a urcat în grad a, să știi. Urcare de sălași pe un vrei bogat spre fi valetul unui prea sărac senior Aha, Vechiul proverb se potrivește foarte bine, stăpânul meu, și loc și voi, domnule Voi aveți harul lui Dumnezeu, iar el are cu ce, domnule? Că bine zici Eh? Mergi, tată, cu feciorul. Ia-ți ia bun rămas de la Evreu și întreabă de casa mea. Leonardo! <grijină> da, bine, Dați-i mai bună ca acelorlalți. <grijină> da, da, minte! <grijină> hai, hai, hai, hai! Vino, tată, vino! Vino că mi-au rămas bun de la ovrei într-o clipită. Hai cum vreau. Cum am spus, să mi Da, stiu, stiu, și poate că e mai bine că tatăl dumneavoastră și ai loc noi acum acasă Mâhnită sunt călaș pe tatăl meu Nu-i casa, iată ah, ah, ah. Și tu, galnic diafol Mai luai ceva din mohorea la ei Drum bun, Drum bun. Un galben, iată, de la mine nu, Dar lans l nu. La cine acum vede a ca lui Basaniu pe Lorenzo da. Scrisoarea aceasta Dă-i-o da. sunt taină. În taină, în taină. Ah, Acum adio Nu voi scata toata să mă găsească stând de vorbă cu tine Bine, rămâi cu bine nu potidește plânsul, păgână prea frumoasă, prea dulcea mea evreică. Dacă niciun creștin nu fi destul de peclivan ca să te facă lui, mare îmi va fi mirarea. Ai rămâi cu bine. Oh, oh. Aceste neroade picături de lacrim caută să sunt nece curaj un bărbătesc. Adio. Cu sănătate umble, Lanslo. Ce urcios păcat hrănesc în mine să simt rușine ca scopirul tatei. Cu toate acestea, dacă după sânge sunt fata lui, nu sunt și după duh. Lorenzo, scump, deci -ți ții cuvântul dat. Acest război cu mine va înceta. Mă creștinez și sunt soția ta. Cam tot atunci, pe o stradă doznică din apropiere... Lorenzo complotează cu... Așa facem, grațianu. Ne strecurăm în timpul cinei, ne travestim acasă și ne întoarcem cu toții peste un ceas. Nu suntem pregătiți cum se govine Lorenzo. Nu am vorbit toc. Întocmă! Nu gândim de nic treaba iese prost. Și după capul meu, mai bine, Basta. Păi ora patru, avem înainte două ca să ne pregătim. Signore! Ce nouătate amice la însulot? Poftiți desfărmați acest sigilu și veți afla ce este. Acu e mâna, știu, frumoasă mână, mai albă ca hârtia pe care a scris, e mâna slovitoare. Știi, dulce, așa e? Îngăduiți, eu... Și, și acum unde te duci? Senioare Lorenzo, din păcate, mă duc să poftesc pe fostul meu stăpân, Ovreiul, să vie să cinezi astă seară la nou meu stăpân, creștinul Basanie. Uh, ia, <laughs> și domnice Jessica îi spune să nu aibă grijă, însă tainic. Da, da. Signori, Hai, suntem. Pregătit ați măștile la noapte. Eu unul am sub mână un făclier. Așa e, zău. Mă duc să mă gătesc. Și eu la fel. Iar eu și Grațiano suntem la, ei la casă într-un ceas. Da. Salarino și Isolania, voi plecați. Prea bine așa se face. Nu de la Jessica era răvașul? Să spun povestea. Spune Ea mi-a rânduit cum să ridic din casa părintească. Ce bani și ce podoabe a luat. Da. Și ce costum de paș a pregătit. Să mergem. Vino și pe drum citește. Și, draga Jessica purtava vatorța. Zilans, Slop, pleci de la mine! Da. Ai, prea bine, tu cu ochii tăi vedea vei și judecavei cum arată alături bătrânul Shylock și Basanio. Ei, Jessica! Nu vei mai duce traiul care l-ai dus la mine. Jessica! Să dormi, să sforă, să rup veșmintele. Ce faci tu, Jessica? N-au Jessica! De ce o chem? ți am poruncit să o chem? Nu, dar domnia ta mi-ai capul capul atâta ori că nu sunt în stare să fac nimic fără porunca. Ma chem? Și ce voi, domnia ta? Uh, sunt să merg la cină, Jessica. Aici sunt cheile. Tu, Jessica, veghează mi casa. Eu mă duc în silă, clocește ceva rău, odihnei mele, că ce-am visat azi noapte, saci cu bani. Mă rog, domniei tale, du-te, tânărul meu stăpân Basanio, așteaptă să te vadă. Da, și eu pe el. Auzi, tu, Jessica, încuie ușile, și de-auzi stoba și glasul ascuțit al surlei strâmbe, să nu te cațeri pe fereastră sus, nici capul să nu-l scoți afară în stradă, ci casei tu urechile astupă. Ferestrele, adică, și nu lăsa prostească zarva farsei să năvălească în casa mea cinstită. Haide, băiete, Da. merg înainte, da, am zis, mă duc. Stăpâne, merg înainte! Stăpânea, totuși fi cu ochii în patru. Adio. soartea mea de nu legată, nici tu nu mai fică, nici eu tată. iertați bava mea. Veniți încoace. Aici locuiește tata, așa e loc. cine e acolo sus? Voi cine sunteți? Să nu am nicio îndoială! Spune cine. Măcar să pot să jur că-ți cunosc glasul. Lorenzo, și-al tău drag. Lorenzo, da. Și dragul meu așa-i. că cine mi-e nespus de drag? Și cine decât Lorenzo știe că sa lui? Și inima și cerul spun amin. Apuca aici la asta! Faci să te trudești cu ea! Îmi pare bine că e întuneric și nici nu poți vedea ce stingerită sunt a mea schimbare. Amorul orup și amanții nu mai văd gingașele în ce plinesc. Altfel, chiar cupidon Pidon s văzând rușina văzându-mă schimbat în băiat. Coboară-te! Că tu îmi vei duce torța! Să mai țin și o torță în îmbrățișare! așa mă văd în prea multă lumină Iubite, asta e treabă de scoată! Și eu vreau să mă ascund Și să ești prea dulcea mea Chiar în acest drăguț costum de pași, Dar vin de grabă Căci noaptea plină trece pe furii Și o spăță lui Basaneu ne-așteaptă Să trag la ușă zăvorul Să mă îmbrac cu galben și mai mulți Și vin dată! Restem să am de noi iubesc din suflet, căci înțeleaptă e cât pot să judec. Frumoasă e cât ochii nu mă înșală și, bă, bă. și credincioasă precum a dovedit-o. Deci înțeleaptă și frumoasă cum e și foarte credincioasă, ea va fi stăpâna sufletului meu de aporuri. Dar. Daniela, că... o... așadar ai venit. Senior, pornim! Da. Păi noștrii soți mascați să-i întâlnim E ceasul nouă și vă așteaptă amicii La noapte nu e bal S-a întățit vântul, Basanii o pornește acum cu nava Mă bucură ce-mi spui că-și mult doresc în această noapte Sub catargea să se Să mergem de, de cu toți cei cu da să trăiască, da. văzut am pe sub velă, și Grațianu a plecat cu el. Dar cred că Lorenzo nu s-a marcat. Cu râcânetele lui Hâdul Ovrei a deșteptat pe Doge Și l au dus să cerceteze nava lui Basaniu Da, dar prea târziu, corabia plecase Pe <laughs> lângă asta, Dogele aflat că au fost văzut alături în gondolă Lorenzo Și iubita ei Jessica Și Antonio a încredințat pe Doge că ei nu-s cu o la bord De când mă știu N-am auzit mânia atât de aiurită De ciudată, năvarnică <laughs> și fără niciun șir Ca la Ovrei ăsta, <laughs> urlând pe stres. <laughs> Copila mea, oh, banii mea. O, oh, fata da, da, mea da. Fugit acum creștin O, oh, banii mei creștin da. Dreptate legea, legea, legea. Fata și banii da, da. mei Un sac legat, doi, doi saci do. Legați cu galbeni da. De cei mari galbeni furați de fata da. mea Și jovaieruri Pietre da, da. scumpe, două do. de mare Preț bogate, amândouă furate De fata de mea toate, Dreptate și da, da. o Banii și pietrele da. Și după el toți sângi din orață Pau copila lui, pietrele lui Galbenii lui a. A, Știi, Antonio să însemne bine da. ziua asta De nu, el va plăti oalele sparte ah, Că bine zici Vorbeam ieri cu un francez Și el mi-a spus că în strâmtoarea dintre Franța și Anglia S-a necat o navă de la noi plină de marfă Și când vorbea eu mă gândeam la Antonio Și tainic doream ferește Doamne Da, da, da, e face bine spunând ce ai auzit Dar nu de dreptul ca să nu-l mâhânești oh, Pe lume nu e un om mai bun ca el Eu l-am văzut când a plecat Basaniu. Acesta îi spunea că ar vrea să vie cât mai degrabă. Antonoi răspunde: Nu te grăbi, amice, pentru mine. Așteaptă zilele, să coacă rodul, că despre zapisul evreului gonește din inima spline de dor. Voi să fiu. Și primul zgând să fie să o înconjur cu iubire, să-i prin tot ce vei putea, cât-i e de dragă. Și aici, cu ochii plini de lacrimi, cu fața întoarsă și întinzându-i mâna, și stăpânit de multă duioșie, rămasul bun și-a luat de la prieten. După timp cei doi prieteni se reîntâlnesc la Salarino, ia să spunem, ce vezi în perial, -o? Stăruiește zvonul lestingherit cu o corabie, cu o bogată încărcătură a lui Antonio S-a sfârmat într-o strâmtoare care zice mi se pare Goodwins Strâmtoare primejdioasă și cu nenoroc Unde zac îngropate leșurile multor corăbii mari Așa se zice, dacă cu mătra vestea e cinstită în cuvântul ei Aș dori ca aceasta să fie cea din urmă din pierderile lui. Dă-mi voie să zic mai decât amin, ca nu cumva diavolul să-mi tai rugăciunea, că cel văd venit cu învăzișarea unui ovrei. Ce mai faci, Ce Ce Ce mai om la printre nen mai bine nimeni mai bine decât voi da. cum a fugit fica mea Da e adevărat eu unul am cunoscut pe croitorul care a lucrat aripile cu care a zburat iar și loc la rândul lui știa că păsările crescusera aripile da. și că rostul lor al tuturor este să se spărasească mai ca da, pentru da. asta va intra ania da, da. dacă diavolul da. îi va fi judecător că na mea sângele meu să se răzvrătească așa care de gloabă cum de să gale, se răzvrătească da. la vârsta ta da. Da. Spun că fica mea este carnea și sângele mea O, oh, este mai multă diferență între carnea ta și carnea ei Decât între jaț și deci Mai multă diferență între sângele tău și ale ei Decât între vinul roșu și vinul de rin Dar ea spune-ne, ai auzit-ai că Antonio a avut o pagubă mare or ori ai auzit cum ăsta am făcut altă afacere proastă Un da? ofluz o mână spartă Unul care de cutează să-și arate capul pe realtu, Un calic care-ți venit totdeauna spirit cu în piață, să nu piardă zapisul din ochi. Vedeam mereu parale cum promode drago, dragoste creștine, să nu piardă zapisul. Eu, din da, ochi. eu sunt sigur că dacă el dă greș, tu noi să iei din carne, la ce-ți ar fi bună? La momit peștele! Dacă altceva nu va hrăni, va hrăni răzbunarea mea yes. El m-a tirfelit, m-a păgubit cu o jumătate de milion A râs de mine când îl pierdeam M-a luat în zefele când câștiga mea zătărnicită ni M-a răcit de prieteni, pe a ușmanii Și pentru un cuvânt Domnilor, stăpânul meu Antonio este acasă și dorește să vă vorbea. Să mergem deși Solaniu, hai la el da, da. A, Tubal, da. Tubal și ai făcut tu, bal? Ce noutăți ți din Genova? Ai dat de fica mea? Am trecut adesea pe acolo pe unde se vorbea despre adata de Vai, uite, mi-a luat un diamant pe care l-a cumpărat la Frankfurt cu două de galbeni. Până acum blestemul nu căzuse pe neamul nostru Niciodată nu l-am simțit până acum Și dintr-o dată două mii de calbe și uite Alte scumpe, scumpe, giuvaiere, vai Pagumă peste pagumă să fugar cu atâția bani și atâția bani ca să găsești pe hoți. Și nici o mulțumire, o răzbunare Nu se strânește nicio nenorocire decât ca să cază în mea Și nu sunt suspine decât în pieptul meu Și nu sunt lacrimi decât cele pe care le vars ochii mei Ba cum, nenorocirea mai dă și peste alții Antonio, după cum am auzit, la Genova Cum, cum, cum ce nenorocire? A pierdut o corapie care venea din Tripolis Îmărit fie domnul mărit, fie domnul! Așa să fie, este adevărat! Am vorbit cu câțiva marinari care au scăpat din Auflaciu! Îți mulțumesc, om Petropan! Mi-ai dat o vese bună! Mi-ai dat o bună! Și unde auzit-o în Genova? Fica-tului tale a cheltuit într-o seară în Genova, după cât mi s-a spus... 80 de galbeni? A fără un în mine, nu voi mai da ochii cu banii mei 80 de galbeni, dintr-un cont ai, 80 de galbeni Diferiți creditori ai lui Antonio care au venit cu mine în Veneția Mă încredințează că el n-are încotro și trebuie să dea valiment Mă bucur a? mult de asta, ce-am să-l asuprez, ce-am să-l chinuiesc, mă bucur foarte de Da, de dar a... unul dintre ei mi-a arătat... Pe care, fica lui Itale, il a dat pe o mai De cap să-i fie, Tubal mă frig la inimă. Era pe ruzeaua mea, tatăl Când îi scăbeam în n-aș fi pentru toate mai multe de, de lumea. Dar, Antonio, cu siguranță s-a prăbușit. Asta e adevărat. Du-te, Tubal și tocumești un portarel. Îl voiește cu două săptămâni înainte. Dacă nu-mi plătește. Voi avea inima lui Și dacă el nu mai fi în Veneția Pot să fac orice negustorii poftesc Du-te, du-te, du Și vino, vino apoi De mă întâlnește la sinagoga noastră Du-te, scompe, dubal La sinagoga noastră, dubal. La Belmont Orcia este și mai plictisită de pețitorii care nu i-dau pace. Unde este stăpâna mea? Aici. Ce este? La poartă doamna a descărcat un tânăr din Veneția solim pe domnul său care sosește acum. Și aducând din parte scump salut, adicăte, și cum salut. Adică te mireasa curteniei și alăturarea împodobite daruri. De când s-n-am văzut mai ginga sol. Și n-a fozit de april atât de dulce vestind atât de drac sosirea verei, precum pe domnul său solul acesta. Merisa Vin, nerebdătoare sunt să văd pe acest zorit sol al iubirii Venit la noi cu atâta curtenie Divin amor, basanii o să fie După câteva zile Vă rog, mai așteptați o zi sau două înainte de a încerca Altfel, dacă dați greș vă pierd tovărășia Dumnezeu. Deci așteptați Îmi spune nu știu ce, dar nu iubirea când aș vrea să vă pierd și singur știți că ura nu are aici niciun amestec. Însă ca nu cum greșit să mă înțelegeți, la fete gândul e mai clar ca vorba. Aș vrea să vă opresc o lună, două, înaintea ceasului de încercare. Domnul. Aș vrea să vă învăț să alegeți bine. Lăsați-mă să aleg, căci astfel cum mă simt sunt chinuit. Dar eu mă tem că chinuit cum sunteți vorbițilit, la fel cu chinuit! Mărturisesc că vă iubesc, ar fi întreaga mea mărturisire. Oh, chin ferice... Când cel care mi-l dă mă învață și cuvântul mântuirii, Mă lăsa să și soartei. Poftim, din ele una mă cuprinde, De mă iubiți, din ea voi mă veți scoate. Nerisa și ceilalți, stați la o parte Și cât alege, muzica să cânte. La tine, tu aur îngânfat, eu nu poftesc, Și nici la tine albite și târșite sau hor, Ci tu, plumb costeliv, Amenințând, nimic nu mă miști mai mult așa cum ești de simplu. Te aleg pe tine și ce urma să fie bucurie? Iubire dulce, încet cu a ta solie, măsoară bucuria, scade vântul! prea mult îmi dăruiești. dă mai ușorul de teamă să nu mor. Ce este aici oare în această lăcriță de plumb? <sus> E chipul, părea frumoasă, e porția. Ce pictor semizeul a zugrăvit atât de viu și aproape din natură? Portretul șchiop în fața vieții vii. Aici e solul care are el pe scurt coprinsul fericirii mele. A, a ales aici ce ales și fără înfățișare, ci soarta ți-a dires noroc din întâmplare. Și fiindcă ți-a venit atâta norocire, tu te desmerit și nu ți ieși din fire. Și acum, întâia dată, întoarce-te spre fată și cer-o sărutat. Prea păi dulce să a apes. Prea frumoasă, doamnă. Dați-vă, pe temeiul aici a zis să dau și să primesc ce este scris. Tot astfel, prea frumoasă, doamnă, eu sucesc și răsucesc în capul meu de adevăr ori nu toate aceste. Și aștept ca voi să adeveriți povestea. Așa cum mă vedeți. Așa cum stau, signor Basanio, așa și sunt. Aș vrea cu prisosință să am avere și amici și frumusețe și virtuți, dar toate la oaltă eu nu sunt pe scurt de tot decât o fetișcană ce n-a urmat în școli. Nu știe viața. Norocul cel mai mare este însă că duhul ei blajin se lasă vouă să-l cârmuiți, să-i fiți conducător și soț și rege. Eu? eu, eu chiar și cei al meu, acum e al vostru, Către voi se îndreaptă Și eu mai adineori stăpâneam acest frumos conac Cu cei din el, regina mea însă Și acum și casa aceasta Argați ei și eu, signor Suntem ai voștri Și cu noi vă dau acest inel Dar dacă îl pierdeți, îl dați deoparte Sau dacă îl faceți dar Va fi un semn că dragostea vă moare Și voi avea prilejul să mă plâng? Domnița, m-ați lăsat de vorbe gol. Și în mine nu mai sângele răspunde. În capul meu e atâta bui măceală. Dar când acest inel din deget mi-ar cădea, el ar cădea odată cu viața mea. Atunci strigați? Basanio a murit. Stăpâne și stăpâne? Iar nostru rând, ca unii ce au fost de față și au privit cum dorul vostru, drag, s-a înplinit să vă strigăm? Noroc și voi bune. bună! Stăpâne și stăpâne! Bine, Basanio, doamnită scumpă, tot binele pe care vi-l doriți doresc cu vi și eu. Iar ziua pe care veți alege sfânt soroc al cununiei voastre Îngădui să fie și al mele Prea bucuros, dar unde ți soție? Mulțumesc ca mulțumesc amice mea și dat Eu? Că ochii mei sunt ageri ca și tăi deci, pe când tu priveai pe doamna, eu pe-însoțitoarea ei, a, nu. Tu ai iubit, eu am iubit, zăbavă nu încape nici la mine, nici la tine. Norocul tău închis la în și așa la fel s-a potrivit și al meu. Căci curtenind, până vărsam sudor, o la de iubire, până îmi simțeam gura uscată, la urmă ajuns la cuvântul de făgăduință, dacă o ținea. Da. <laughs> pe care frumoasa aceasta mi-l dădea că a ei iubire atunci va fi a mea, când cu norocul tău vei câștiga pe este până de aici înainte a ta. Adevărat, Merisa! Cu voia voastră, da, nu adevărat. Și tu, Grațianu, în credința ta. În Atunci, a noastră cu unii, fii cinstită prin a voastră. Dar vine cineva, Lorență, e cu scumpa lui lui Evrei, încă vechiul meu amic Solanio. Lorență și Solanio, bine ați venit! Iertat de-mi este totuși, așa, de abia venit cum sunt aici. Cu bine ați venit să vă primesc. Cu voia voastră, scumpă porția, acestor prieteni și compatrioți le spun. Într-un ceasbul... Signor, eu fac la fel. Ei mi-s bineveniți. Domnie voastre foarte mulțumesc. Eu unul n-aveam de gând să vin în încoace, dar întâlnind în cale pe Solanio, atât am rugat să-l însoțesc, am venit cu el. Da, așa a fost și e cu rost. De ce? Signor Antonio se închină și vă trimite astăzi scrisoare. Da, până nu deschide scrisoarea aceasta. Te rog, ia spune -mi. Prea scumpul meu, Antonio, ce face? Bolnav nu e decât doar sufletește. Nici sănătos nu e, dacă cu Duhul nu te Dar din la lui scrisoare veți înțelege totul. Nerisa, da? salută pe acest străin și bună să-ți le poftește -le. Da. Solanio, dăm mâna ta. Da. Ce vești, Veneția mare pentru noi? Ce face marele neguțător, al nostru scump, Antonio? Știu bine că îl va bucura izbânda noastră. A noastră care suntem iasă noi, cu ceritorii lânei cei de aur... Ce trist cuprins are scrisoarea aceasta Că veseljit vesejit obraj lui Basaniu Vrun scump prieten mort Altfel nimic pe lume nu ar fi putut să schimbe Cântarul unui om stăpân pe sine Din ce în ce mai rău Cu voia ta Odată ce-ți sunt o jumătate se cade Basaniu O să am și eu pe jumătate din ce scrie aici o Dulce porții Aici stă un șir de vorbe Cele mai amare Care au cernit vreodată o scrisoare să scumpă Întâi, când ți-am vorbit de a mea iubire, eu ți-am spus curat că toată averea mea o port în sânge, că sunt gentil om. Și am spus adevărul. Dar, scumpa mea, crezându-mă nimic, să vezi acum ce fanfaron eram. Eu, când ți-am spus că n-am nicio avere, se convenea să adaug că-i mai rău, fiindcă, în fapt, m-am îndatorat la un prieten scump și acest prieten, în să-mi facă bine, Bani a luat de la dușmanul cel mai armardnic. Scrisoarea aceasta pare a fi hârtie, dar este trupul prietenului meu. Și orice cuvânt din ea e rană vie, scurgându-i sângele. Solanio, tot ce a încărcat s-a dus N-a izbutit nicio corabie Din Tripoli, Mexico, Anglia, din India, Berberia, Lisboa Niciuna din nave n-a scăpat de groaznică ciocnire cu stâncile Prăpădul negoțului pe mare Senior, niciuna Afară de asta, pare să că bani chiar de-ar avea să achite pe ovrei Acesta nu i-ar lua De când sunt, n-am văzut o vietate cu chip de om atât de aprigă Și atât de lacumă să piardă pe alt om el zice și noapte se ține scai de doge și se plânge că libertatea statului atinsă de a nu-i fac lui dreptate. Negustorii vreo 20 de inși, dogele însuși și senatorii au stat de capul lui, dar nimeni n-a putut ca să-l clintească din gândul lui Hain că, după lege și a lui Sinet, dreptate e cu el. Acasă când eram, l-am auzit jurându-se de față cu tubal și cius oameni de lui că ar voi să aibă carnea lui Antonio, mai mult decât de 20 de ori valoarea a trecută în sinet. <fie> și știu că dacă pravila, obștescul glas sau dogele nu-l vor opri pe loc, Antonio va trece ca prin foc. Cu câte e el dator evreului? Trei mii de galbeni este partea mea. Cum? Nu mai mult? Nu. plătește șase mii și șterge zapisul. dă încă șase, de trei ori șase și șase. Pentru că acest prieten atât de împodobit din vina lui Basani o să n-aibă un filicel de păr primejduit. Dar întâi vino cu mine la altar... Și hrăzește-mi cinstea de soție și apoi alargă la Veneția, la micul tău Altfel cu gânduri triste Tu nu vei sta nici când alăturea de porția Și bani avea vei să plătești de 20 de ore Acest sinet Pe urmă, adu aici pe amicul tău Nerisa și cu mine până atunci Ca fete și bădane rămâne vom La drum, pornește în ziua cu numii ei Salută-ți pe prieten, fi voios Și dacă prețul scump a fost să-ți fie Te voi iubi și eu cu bogăție Citește acum ce scrie micul tău cum pe basaniu, toate corabile mele s-au necat. Creditorii trag de mine. Averea mea s-a făcut praf. Zapisul meu Coiul m-a dus la închisoare și odată ce plătindul nu vă mai putea să trăiesc. Toate datoriile dintre tine și mine sunt șterse. Nu mai de te aș putea vedea până nu muri. Cu toate acestea, făc cum te îndeamnă inima. Nu scrisoarea mea ce dragostea ta să-ți dai vie. Iubite! Zorește tot și pleacă! De vreme ce cu drag mă las să plec. Cu grabă voi pleca. Dar cât voi fi departe, niciun crivăți nu m-a vorbit de tihnă. Cât suntem despărțiți, nicio tihnă. O cât vă admir prea scumpă porția, deși n-ar fi să o spun în fața voastră, văd, Doamnă, că simțiți prietenia înalt și adevărat, precum arată tăria voastră în lipsa celui drag. Însă, de a ști cui dați această cinste, ce om e cel pe care îl ajutați, ce mult iubește pe amicul meu și soțul vostru, atunci mai mândră ați fi de fapta voastră decât de celelalte cerute de a voastră bunătate. De fapta bună n-am păreri de rău nici azi, nici altă dată. La amici care își petrec viața la oaltă, purtând jugul iubirii de o potrivă, o potriveală trebuie să fie în caracter, în duh și în moravuri. Aceasta îmi dă credință că Antonio, atât de mult legat de soțul meu, cu el are adânc asemănare. Într-adevăr. Lorenzo, încredințezi în mâna ta gospodăria și al casei mele rost, în așteptarea lui Basaniu. Bine, dar, Eu una am legat cu jurământ să-mi duc viața rugăciun și vechi, având ca soață numai pe Nerisa, până cei noștri soți sunt iar acasă. Doamne, dar... Pe aici aproape e o mănăstire și acolo vom petrece. Eu te rog să nu te lepezi de povara care e iubirea mea. Și în prejurările îți o pun în cărcă. Doamne, din inimă mă voi supune la tot ce porunci. Ai mei din casă, știu ce am hotărât și vor vedea în Jessica și în tine, pe mine și Basani. Cu bine, așteptânda noastră întâlnire. De gânduri bune, de ceasul cu noroc să fiți călăuzită. Doresc cu voi și eu tot ce dezmiar de inimă. Vă mulțumesc pentru urarea voastră și vă răsfrân cu drag. Adio, Jessica. Cu bine, doamne. Adio. Pe tine, Balthazar, întotdeauna aflatu-te am cinstit și credincios. Și oricând, așa vreau să te aflu. Ia scrisoarea aceasta și din răzputeri, silește-te să ajungi la Padova și în mâna vărului meu, doctorul Belario, Sodai. Iar hârtii și haine ce-ți va credința, te rog să le aduci în cea mai mare grabă acolo unde așteaptă Corabia de legătură cu Veneția. Nu-ți pierde vremea în vorbe. Ai plecat? Da, doamnă. Iar eu voi fi înaintea ta acolo. Mă voi grăbi cât voi putea să Nerisa, auzi? Am pus ceva la cale ce nu trece prin cap. Noi vom vedea pe soții noștri când nici nu vor gândi. Dar ei ne vor, vedea, ne vor vedea și ei. Dar îmbrăcămintea noastră îi va face să creadă că suntem bărbați întregi. Bun rămășat cu tine, când vom fi și tu și eu schimbate în cavaleri. că dintre noi eu fi voi cel mai falnic și falnic voi purta pumnalul meu. Și voi vorbi cu o voce în mijlocie între bărbați și jure. Și voi face ca pașii mei micșor să calce larg. Din voi dezveli tot planul meu când vom urca într-o ce ne așteaptă la poarta parcului. Și zor să dăm, că două poște avem să depunem. Hai. Celălalt reușește totuși să-l aducă pe Antonio în fața tribunalului doge lui Venețien. temnicere! Nu-l slăbi din ochi De mile nu-mi vorbi Acesta e nebunul care dădea banii cum prumut Neluând dobândă Temnicere Tu să nu-l slăbești din ochi Și ai loc o vorbă Țin la sinetul meu să nu-l cârtești Jurat am jurământ să-mi țin sinetul Ziceai că scâine Așa din cer senin Atunci de scâine am colți Păzește-te dreptate Îmi va face dogele Mă mir netrebnic de mine, ce ești, de nerozia ta, că-l pe afară pe placul lui. Mă rog, Întâi ce scrie în zapis, nicio vorbă! Plinește zapisul! Deci nicio vorbă! Nu vreau să ajung un pleg, duios și galeș, cu cap în piept, topit, oftent, lăsând să fiu prostit de mijlociri creștine. Pe loc, nu vreau discursuri, vreau sinetul! Ei, hey, bine salarinul, vezi în ce loc bunătate am adus. Este de cel mai nemilos care a trăit vreodată printre oameni. dă pace. Nu-l voi mai urmări cu ruci de șarde. Vrea viața mea, știu bine pentru ce. Adesea am scăpat din mreaja lui pe mulți care veneau să mi se plângă, de aceea mă urăște. Doar dogele nu va lăsa în picioare acest proces. Nici el nu poate pravila la o calge. Aceste griji și pierderi atât m-au supt. Că nu știu de mai am un fund de carne pe mine pentru sângerosul creditor. Să mergem, temnicere! De domnul Cabasani o să vină să mă vadă, plătindu-i datoria și alt nimic. Tony, de față De față ieși la porunca voastră, mărite doce. Îmi pare rău de tine. Înfluntav pe un dușman de piatră, un neom, nesimțitor la milă, gol, pustiu de orice îndurare. Am aflat că înălțirea voastră v-ați lupta să domoliți strădania aspră. Dar fi că stăm chetrit și după lege nu pot să scap de dușmania lui, voi pune față în față cu turbarea e răbdarea mea. Căci gata sunt să sufăr cu toată pacea sufletului meu întreaga împlinire și te l pe evreu în fața curții. Mărite -nice doge, ia că îl faceți loc. Da. Stai în fața noastră. Mm. Gândește-mi ai loc ca și mine că tu voi să faci pe milosul până la ceasul faptului. Mm. Și noi credem că atunci tu vei vădi o răzgândire și o milă mai ciudată decât chiar păruta ta pluzime. Mm. Și în loc să ceri ca azi îndeplinirea, adică în fund din carne acestui biet negoțator, nu numai că îi vei ierta ispașa, ci împins de omenească îndurare din capete vei șterge jumătate, privind înduieșat la pagubele ce au dat acum în urmă peste el, destul de grele ca să prăbușească prin un negustor fruntaș și să-i aducă chiar mila unor cugete de fier. Din parte îți așteptăm, evreule, un omenos răspuns Măria ta cunoaște foarte bine gândul meu Și cum pe sfântul sabat am jurat Să am ce mi se cade după zapis de acest drept primejduița urbei voastre legi și libertăți Dar voi voi să știți de ce aleg un fund de hoit În loc ca să primești 3000 de galbeni. Eu vă voi răspunde numai atât E gustul meu. Ce vrei? Când un guzgan îmi tulbură căminul, nu-s lobot eu să dau 3000 de galben ca să-l omor? Mai vreți și alt răspuns? Nu pot! Nu vreau să dau nicio pricină decât o greamânie și ura neagră ce-i port acestui om pe care îl urmăresc într-un proces fără câștig. Aveți acum răspunsul? Tu, om nesimțitor, nu e răspuns care să țierte -ți iure și cruzimii. Hassan, te rog, gândește-te. Ce mai discuți? Tu ai putea să faci lucruri mai grele decât să vrei să înmoi cei mai dur. O inimă de piatră. Așa încât tu nu-l mai imbii nici mișlocii. Și scurt, și așa cum cerem împrejurarea, Îmi dați mi o sând, dar lui câștig. În loc de trei, ai șase mii de galbeni. Chiar dacă din aceste șase mii fie ce galben s-ar preface în șase, eu nu-i primesc ci vreau ce scrie în zapis. Cum poți să aștepți tu, milă, când nu dai? Când nu faci rău de lege, frică n -ai. Aveți la voi robi cumpărați de stui, pe care deopotrivă cu măgare și cu catârii voștri și cu câinii, îi puneți la grozave munci de rob. De ce? Fiindcă i-ați cumpărat. Atunci putea voi să vă spun, dați-le drumul? Sau faceți între ei ginerii voștri? De ce îi lăsați să asude sub poveri? Le faceți paturi moica ale voastre și hrana voastră dați o și lor. Îmi veți răspunde? Robii noștri sunt. La fel vă spun și eu. Funtul de carne pe care îl cer l-am cumpărat cu aur. Iar meu meu. Voiesc să-l am. De mă respingeți, s-a dus la voastră. Poruncile veneției sunt goale de putere. Aștept treptate. Răspundeți, mi-o dați? Am dreptul să amân acest proces, dacă învățatul doctor pe care l-am chemat judecător, azi nu o sosi aici. Mărite Doge, un ștafetar trimis cu o scrisoare de doctor așteaptă acum afară sosit din Padova. Dați-mi scrisoarea. Chemați pe ștafetar. Veniți din Padova de rebelariu. De la Belario din Padova și el măriei voastre se închină. Belario ne scrie o scrisoare că trimite la curtea aceasta pe un doctor tânăr și plin de învățătură. Unde este? Așteaptă aici aproape, doritor să afle cum primit sosirea lui. Din toată inima. Porniți câțiva din voi și aduceți-l cu cinste. Iar până atunci să auzim scrisoarea. Măria voastră va voie să știe că la primirea epistolii voastre mă aflam grav bolnav. Dar în ceasul când a sosit trimisul vostru, se găsea lângă mine, venit ca să mă cerceteze prietenește, un tânăr învățat din Roma, al cărui nume este Baltazar. I-am arătat cu deamănuntul pricina dintre evreu și neguțătorul Antonio și am răsfăit împreună multe cărți. El cunoaște bine părerea mea adâncită și mai mult prin lui învățătură, pe care nu pot să o laud în destul, și rugat stăruitor de mine, vă aduce în locul meu, răspunzând astfel la poftirea Măriei voastre. Rog pe Maria voastră, faceți așa ca tinereța lui să nu lipsească de prețuire ce îi se cuvine, căci n-am văzut până acum un cap atât de tânăr care să poarte o minte atât de matură. Îl înfățișez bunii voastre primiri, bine știind că la lucru el își va dovedi toată destăinicia. Acum știți ce scrie învățatul Belariu. Și iată și pe doctor. Dați mâna voastră. Veniți din partea bătrânului Belariu? Mărite doge, da. Bineveniți să fiți. Luați-vă locul. Cunoașteți neînțelegerea ce pe deslegare stă în fața curției. Cunosc că n de pricina. Neguțătorul care? Și evreul? Antonio și Shylock sunt de față. Te cheamă Shylock? Shylock mă numesc. Procesul care îl duci este ciudat. Dar forul mai fără vină și legile Veneției nu pot să stea împotrivă. Antonio, ești la cheremul lui. Așa este? Așa este. Și el zice la fel. În scris îl recunoști? Îl recunosc. Evreul se cuvine să aibă milă. La ce putere mă constrânge, spuneți? De felul lui mila slobodăi de silă, ea picură din cer ca ploaia lină pe joasele câmpii de două ori cu binecuvântarea celui ce dă și celui ce primește. Puternică între puternici, ea îi stă mai bine monarhului pe tron decât coroana. Asupra mea să cadă fapta mea. Cer drept și cer ispașă după zapis. Nu poate el plăti ce datorește? Dar cum nu? iată întreaga datorie, mai mult de două ori atât. Și dacă nu e destul măleg în fața curții, se dau de zece ori pe atât. Zeloc până mâinile mele, inima și capul. Dar dacă nu se împacă nici așa, atunci se vede bine că răutatea stă pe gâtul cinstei și legea roguvă. De asta dată s -o cum stă în puterea voastră cu un rău mai mic, slujind marea dreptate și în fru strângând voința acestui diavol. Aceasta nu se poate! Nu-i putere în Veneția care să schimbe o lege în ființă Căci ar fi ca să strecori o pildă După care o droaie de greșeli cu același chip Ar dară val în stat Deci nu se poate Un Daniel judecător Da, da, un Daniel O tinere înțelepte judecător Ce multe prețuiesc Te rog acum în scrisul l arată E aici, cinstite judecător E aici Da, sorocul e trecut și după lege, Shylock are dreptul să ceară un fund de carne De el tăiat din pieptul negustorului. Hai, fi cu îndurare ia banii de trei ori și lasă-mă să rup acest înscris Când răfuit va fi cum este scris Păreți a fi un demn judecător Știți, legile și lămurirea voastră a fost temeinică Întemeiat pe legea cărei columnei sunteți Vă rog, rostiți -vă. Pe suflet, încă nici o limbă omenească nu are puterea să mă schimbe. Dreptatea aștept! Din toată inima în alta curte rog să se rostească. Bine, atunci, întindeți pieptul la cuțitul lui! Mareț judecător, o tânăr minunat. Căci deci, jucul și tot rostul pravilei se potrivesc în tocmai cu ispașa, în slova acestui zapis hotărâtă. O înțelept judecător, drept judecător, așa e tocmai cu cât ești mai bătrân decât arată în înfățișarea ta. Deci dezgolește-ți pieptul! Pieptul! Pieptul, da! Cum zice în zapis! nu e așa nobile, judecător? De lângă inimă cât de aproape, zice zapisul. Întocmai! A dus să ai tereziile de cântărit. Aici sunt pregătite. Vezi, Shylock, să ai la îndemână plătit de tine un flecar care să lege rănile, ca nu cumva din sângele pierdut să-i vie moartea. Așa ceva e prevăzut în zapis? Nu este prevăzut, dar ce-area face? Bine ți-ar sta să o faci din omenie. Am altă sucotință, nu e în zapis. Te apropie, neguțătorule. Mai ai ceva de spus? Puțin de tot. Mă simt puternic și bine pregătit. Basaniu, dă mână, mâna ta, adio. Nu fi mâhnit că pentru tine mor. Porției vorbește despre mine, îi arată cum și încheiat Antonio viața și cât mi-a fost de drag. Și în fața morții că am fost viteaz. Și după ce ai spus tot, să judece și ea cât te-am iubit. Nu te mustra că ai pierdut un prieten. Nici eu că am plătit în locul tău. Deci dacă evreul ta e mai adânc, deodată am plătit cu viața toată. Antonio, legat sunt o femeie la fel de scumpă mie ca viața. Cu toate astea, viața și soția și lumea întreagă n-au în ochii mei un preț mai mare decât viața ta. Și aș pierde totul, Toate la jertfia, acestui demon să te scapă el. Soția ta n-ar fi prea mulțumită de-ar fi aici ca să-ți audă darul. Soție, am și pe cuvânt mie dragă. Dar în ce vrea să fie, dar putea să-mi duplece vreun înger ca să schimbe pe câinile de șaiu. Noroc că-ți pui dorința acum când ea lipsește, altfel ai fi adus glilcea în casa ta. Ne pierdem vremea, rog, vă sentința! Un fund din carne negustorului i tău Rostește gurta după lege? Judecătorul e prea drept. Din șeptui poți să tai această carne. Ți-au dat-o pravila și judecata. Prea învățat, un judecător halal, sentință. Vino! Gata fi! Așteaptă o clipă! Mai e încă ceva. Sinetul nu-ți dă niciun pic de sânge. Cuvântul lămurit? Un fund de carne. Fă după zapis. Iați un fund de carne. Dar dacă l-a tăiat. Tu vei vărsa un strop de sânge creștinesc, moșia ta și avereați. După legea Veneției trec dintr-o dată în mâna statului. Prea dreptul judecător, auze vreule câtă știință. A? Așa, e legea? Citește-o însuți, tu cer mereu dreptate. Sigur fi că vei avea-o mai mult decât dorești. O prea învățatule judecător, auze vreule ce carte știe. A? A -a. Primesc ce-mi dați. Plătiți-mi de trei ori sinetul meu și ducă-se creștinul. Poftim, banii sunt aici. Domnul, evreului dreptatei se face, domnul, nu vă pripiți. Nu va avea decât ispașa. Fii gata așadar să tai un fund, dar sânge să nu verși. Și nici să tai mai mult sau mai puțin decât un fund, că dacă tai mai mult sau mai puțin decât pețan cu un fund, măcar de-ar fi mai greu, mai ușorul la cântar cât ea 20 -a părticică dintr-un dram, pa dacă cumpăra s-ar a plecat de un lat de fir de păr, tu mori. Și a ţi trece statului. Oh. Al doilea, Daniel, un Daniel. Acum te-am prins la strântul tău, pă gândi. să <laughs> zăboveşte. ia ți spaşa. Tremi de galben, dați mi și mă duc. I-am pregătit de mult, Primeșteți. ți În vata curții n-a ea. Să-și ia numai atât cât scrie în zapis. Un Daniel, ți spun, un Daniela. Îți mulțumesc că am învățat cuvântul. Nici capetele nu mi le mai dați. Nimic da altceva decât pașa pe care pe socotea ta ți-o ia. Las diavolului toată Socoteala, sfârșit am pricina. Nu fi prea grabnic, că Pravila mai vrea ceva cu tine. Mm -hmm. În legile Veneției este scris că de se dovedește cu un străin cu un eltir pe față sau piezișe, a încercat să omoare un cetățean, cel împotriva cuia uneltit, va lua o jumătate din avere și jumătatea a doua, visteria. Iar viața vinovatului atârnă de singura îndurarea a dogelui, chiar când judecătorii ar cere moartea. Și tu la această răspântie te afli, căci se arată limpede ca ziua că și pe față și pe ocolit ai uneltit. Ai vrut să iei viața părâtului. Asta te-ai lovit de pravila pe care ai auzit-o. Pe mm -mm. brânci, deci cere-i dogelui! lui. Adică voie să te singur. Dar fiindcă averea ți-a luat-o statul, tu nai cu ce să-ți mai plătești frânghia. Ce spânzurați vei fi pe punga optei. <laughs> ca tu să vezi cum ne deosebim, îți las viața înainte ca să o ceri. Iar din averea ta, o jumătate a lui Antonio și jumătatea doua a statului. Dar poate fi merit ce ești, Schimbată în amendă. Adică partea statului nu a luat Antonio. <sus> și viața-mi luați și tot fără cruțare. Căminu mi l-ați luat de-i scoate stâlpii și viața tot așa de-mi luați averea. Antonio, ce poți să-i dăruiești? Măriei sale, dogelui și curții, mă rog să-i lasă averea jumătate. Iar mie mi-e destul de semvoiește să-mi las în folosință o jumătate, pe care eu la moartea lui să o dau bărbatului ce-a luat pe fica sa. Așa trebuie să facă. Iar de nu, un apoi iertarea ce-i-am dat. Ești mulțumit, evreule? Ce zici? Sunt mulțumit. Notare, fădiata. Vă mă rog, îngăduieți-mi să mă duc. mi rău. Trimiteți ți mi de acasă și-o îi scălez. vă rog în casa mea, la masă. Smerit, Măriei voastre, ce iertare. În seara aceasta o iau spre Padova și sunt țilit să plec numai decât. Îmi pare rău că vremea vă lipsește. Antonio? Da, Mărită Doge. arată mulțumirea, căci pare mi se mult îi ești dator. Iar eu vă las cu bine. Azi, luminată domn, amicul meu și eu, prin agerimea voastră, am fost cutiți de o crâncină o În schimb, în bucurie, răspătiv-o mai voastră o prea preacurteană cu cei trei mii de galbeni datorați evreului. Și mai presus de asta, datori noi vă rămânem cu iubirea și cu slujirea noastră pururea. <gântări> când inima ție plină, ești plătit. Și inima mi-e plină, că ați de deopacoste. Prin asta să cotesc că sunt bine plătit. De felul meu n-am căutat nici când răsplăți bănești. Când ne vom întâlni, vă țineți minte. De bine să aveți parte. Voie bună! Mă văd constrâns să stăruiesc. Luați de la noi o amintire, un dar, nu plată, și dați-mi două lucruri. Întâi, nu mă respingeți și apoi iertați. Grozav mai stăruiți. Vă fac pe plac. Ca dar vă iau mânușile, Antonio. Le voi purta în amintirea voastră. Și tot în dar, lua voi de la voi, Bastanio acest inel. Uh, nu... nu vă retrageți mâna, nu iau mai mult. Și dacă mă iubiți, nu mă băgui. Nu, nu. Acest inel, iubite domn, e vai, e o jucărie. Să nu-mi fie rușine să-l dau. Nimic vreau altceva decât inelul. Și simt că mi-este inima la el. Nu prețui ce mă leagă de inel. Vreau să vă dau inelul cel mai scump pe care îl va vădi Veneția. Dar cu iertare, pe acesta nu vi-l dau Cu vorba văd că sunteți foarte darnic Întâi m-ați învățat cum să cerșesc Și apoi mă învățați cum dai în pe bietul cerșetor Iubite domn, mi-a dat acest inel nevasta mea Și în deget punându-mi-l M-a pus să-i jur că niciodată nu voi vinde Că nu-l voi dărui și nu-l voi pierde Cu așa tip pun darul mulți în cui Soția voastră, dacă nu-i neroadă Și spuneți cum a meritat inerul, Nu va țineam mânia pururea că mi-l-ați dat Adio pace buna. Iubite, domn. Basanio, inelul dăruiește-i. Pe cât ne-a slujit el și pentru mine cuvântul dat soției tale, uită-l. Aleargă, grațianu, și ajunge da? Și de inelul și de poți în să vină la Antonio acasă. Întocmai. De zor. Antonio, în sfârșit. Acum haidem și noi la tine. Iar mâine, în zor de ziua, amândoi zborăm către Belmont. Haide, mamice. <fie> Vezi unde stă evreul, de diata și pune-l să semneze. Iar noi pornim la noapte ca să fim acasă mai înainte cât e cozi. Iată -i cade bine lui Lorenț. Iubite domn! N Noroc că v-am găsit. Signor Basania s-a răzgândit și vă trimit acest inel Cum? cu ruga la masă să pofti. Aceasta nu. Inelul îl primesc și mulțumesc cu drag. Așa te rog să-i spui. În și încă să îndreptați pe secretarul meu spre casa bătrânului evreu. Așa precum doriți. Signore, am o vorbă de vorbit. Să văd pot să scot de la bărbatul meu, inelul. Pe care juratul mea că -l va purta în veac Îl vei lua, știu bine Vom auzi solemne jurăminte Cum că și-au dat inelele unor bărbați Și noi le am ține piept Și vom jura că nu La drum, dă-i zor Știi așteptă. unde așteptă? Poftiți, signor Care este casa? Aceasta Din nou la Belmont în palatul porției Și iarăși într-o noapte ca aceasta Plecă în taină Jessica de la bogatul Shiloh Și împreună cu risipitorul ei iubit Fugit de la Veneția până la Belmont Și tot într-o noapte ca aceasta Lorenzo îi jură că o iubea foarte Și sufletul îi fură cu jurăminte nenumărate Însă toate calpe. Și iarăși într-o noapte ca aceasta Frumoasa Jessica, mica și reată Bârfea pe al ei iubit care o ierta Aș vrea să petrecem noaptea aici Însă să nu vin nimeni Te-ascultă Aud, pași unii bărbați venind încoace. Dar cine largă în tecerea nopții? Amic. Amic ce fel de amic? Ție mă rog, amice, cum te cheamă? Stefano. așa mi numele și vă aduc vestea că în zori până mea va fi aici, acasă. Ia umblă prin jur la sfintele troițe rugându-se de buna casnicii. Cine e cu ea? Un sfânt sihastro, numai și nerisa. Dar rogva sta până sosit a Nu încă, și nu avem nicio știre, dar scumpă Jessica, acasă mergem să-i sărbătorește o bună primire doamnei Casa. Cine zbiară? Și pe Donia Lorenzo Aici, hola, băie, hola, da cu hola, hola, unde dar cu unde zbireț Aici, aici, aici. spuneți că un ștafetar de la stăpânul meu A sosit cu o desagă plină de vești bune Și că însuși stăpânul aici va fi Mai înainte de răsăritul soarelui haide de acasă și acolo să așteptăm sosirea lor Ba nu, nu, nu, să stăm pe loc Tu, Stefano, da? prietene, te rog să dai de veste în casă Că stăpâna e aproape și adună ei muzica Trebuie? Ce dulce doarme Luna pe colină. Să stăm aici Lăsând sonora undă să se strecoare la uzul nostru Tăcerea și cu noaptea sunt surori, soave, armonii Hai, șezi, Jessica Privește cum cerea scapo dinăbătute E cu mici tipsi de aur Veniți Și pe Diana o treziți cu un imn Cu dulce acorduri să răzbiți până la urechea cele ce vii, Doamnă Și prin cântare să o acasă O, dulce muzică Mă-ntristez Anume pentru că ne adâncește în gânduri Să ascultăm Merisa Da, da Ce se aude la palat? E chiar orchestra curții voastre, doamnă hm. Văd că nimic nu-i bun fără de cadru Mai dulce-mi sună ca în ceas de zi Tăcerea-i de această vrajă, doamnă acesta e glasul ei, al porții ei. Bine ați venit acasă, scumpă doamnă. Rugatul ne-am pentru bărbații noștri de bine să aibă parte Și sperăm că rugăciunea noastră le-a prit Nu au venit încă? Doamne, încă nu, dar ăștia a venit înainte vestind sosirea lor Te dune, Risa da, da, da. Și servitorilor le dă poruncă să nu vorbească despre lipsa noastră Nici tu, Lorenzo, nici tu, Jessica Auziți? Al vostru sos osește i cornul Tăcem chitic Să nu aveți teamă, doamnă. Văd noaptea asta ca pe o zi bolnavă Ceva mai palidă. E ca o zi în care soarele rămâne ascuns. Și noi cu antipozii avem un ziur De vă plimbați când soarele lipsește. Bineveniți, signore, să fiți în casa noastră. Vă mulțumesc, signore. Vă rog cu drag, primiți-l pe amicul meu, pe Antonio. E omul căruia datorii sunt peste cuvânt. Datorii sunteți mult și în tot felul căci pentru voi intrat-am datorii. Nu prea de tot, căci am scăpat de ele. Bineveniți, signore, în casa noastră. Și ca să dovedim cu fapta, nu cu vorba, pun capăt acestor politici. Pe luna care ne privește, jur că mi-ești nedreaptă. L-am dat scrieți mă crede, A. care l-a ajutat pe A. Jude. A, ala, da. Merisa, Merisa, ce acolo? O ceartă de pe acum? Despre ce e vorba? Pe un cerceluș de aur, de un biet inel, pe da. care mi l-a dat având deviza știută, da. ca un stic. De cuțitar pe un pumnal Iubește-mă da. și nu mă dau uita. Te rog să nu-mi vorbești de preț și de deviză Mi-ai jurat atunci am... când ți l-am dat Că-l vei purta în deget până în pragul morții Păi că-l vei duce în mormânt cu tine și... și pentru straci în cele jurăminte De nu și pentru mine trebuia cu cinste să-l păstrezi la... Auzi, să-l dai scrit orașului Și doamne iartă, lui nu o să-i crească barbă niciodată Da, da, la vremea, când o fi bărbat De-o fi să ajungă bărbat femeia Haha! Ha. Pe dreapta mea l-am dat unui băiat, un băețandru, Unde Un dinerânt Ești vrednic de dojană, verde no. spus Să dai așa ușor Întâiul dar primit de la soție În i-am dat. dat și eu Cui mi-este drag și mi-a jurat Aici este de față să nu-l mai lepe de înveac. Da, și pentru nu. el aș fi gata Să jur că nu l-ar da Din deget nu l-ar scoate pentru toate comorile din lume Grațiano, pe legea mea I-ai dat soției tale atât de greu lege de supărare că eu spun drept Mi-aș fi ieșit din minți da, da. Facea mai bine de-am retezam stânga Și mă jurăm că am pierdut inelul luptând să-l apăr Signor Bassanio și-a dat inelul judecătorului Care îl dorea Și care într-adevăr l-a meritat și atunci scrit orașul, ce-aș se capă cu actele și el a dorit inelul meu. Nici el și nici maestrul lui nu au vrut să ia nimic afară de inel. Ce inel i-ai dat, signore? Gândesc că nu pe cel pe care l-ai primit din mâna mea. Ar fi să pun minciuna vârful greșeliei dacă aș te gădui. Vedeți-i mâna, inelul nu e în deget, nu, nu mai am. Precum credința nu e în sufletul tău calp. pe cer mă jur că nu mă vei avea în patul tău decât când eu... Îmi voi vedea inelul. Și nici pe mine, în patul tău, de nu mai văd pe -al meu. Pe meu mea? Nu, doamnă. Pe viața mea. Inelul nu e la nicio femeie. El se află la un doctor de legi care a respins 3000 de galben prezentați de mine și a vrut inelul. Adevărat. Eu nu m-am învoit și l-am lăsat să plece supărat pe acela care a izbăvit viața amicului meu scump. Prea dulce, doamnă. ce să vă mai spun? Silit am fost ca să-i trimit inelul. Strivite eram și de rușine și de obligații. Onoarea nu mi-a îngădui să o las mânjită din gratitudine. Mai iartă, bună, doamnă. Ca și pe acești ai nopții binecuvântați, Lucefe. Acolo de fi fost, mai fi rugat să-ți dau inelul ca să-l dăruiești acelui vrednic doctor. Sunt jalnică obăr și acer. Fiți liniștit, mereu binevenit. Îmi iartă porția, păcatul fără voi. Mă jur acum pe ochii tăi frumoși în care mă văd eu însumi. Luați aminte, da. în ochii amândoi se vede dublu. Și aici, aici, cu două guri, el jură. Și să mai crește ce jură. Totuși, greșeala mea o iartă. Mă jur pe sufletul că nu voi mai călca cuvântul. Doamne, mi-am zălogit ieri trupul pentru el. Și fără cel ce va luat inelul, eram pierdut. Cu încă o dată să pun zălog Ați dat sufletul mii că soțul vostru cu vrere slobodă În veac credința nu-și va mai călca Atunci sunteți chezașul lui Îi dați acest inel Odată cu porunca mai bine să-l păstreze ca pe-ntâiul jură că-l vei păstra Mă jur că chiar inelul lua de doctor Ce? El mi l-a dat Basanio mă iartă Pentru acest inel am fost a lui Ce Atunci? tu grația, nu iartă-mă Că tânărul, fii orașul cu același preț a fost la mine noaptea Ne-am pomenit cu coarne pe degeaba Nu-mi place vorba slute. Stați uimiți? Citiți scrisoarea aceasta pe răgaz de Belario din Padova Aflați din ea că porția era judecătorul Iar scriitorul lui era Nerisa Binevenit, să fiți Antonio la noi Am pentru voi mai bune vești decât vă așteptați Despecetluiți scrisoarea aceasta și da? veți vedea din ea că trei corăbii bogat încărcate ale voastre Sosită un port fără de veste dar nu mă întrebați pe ce cale ciudată scrisoarea asta mi-a ajuns în mână Sunt fără grai <gri> Tu, doctorul, și <gri> eu habar n-aveam Și <gri> tu, scritărașul Prea scumpă, doamnă, <gri> dar tu mi-ați viață și chip ca să trăiesc Căci în scrisoare citesc că într-adevăr navele mele sositau la liman <gri> Ce faci, Lorenzo? Și voi o va aduce secretarul la nume și le o dau scutită de orice plată. Iată, aici, ție și Jessica, vă duc de la Evreul Bogătaș un testament prin care, după moartei el vă lasă întreaga lui avere. Scumpă doamnă, lăsați să cadă mană în căile sermanilor flămânzi. E către ziua Și bine știu că nu vă e destul câte v-am spus din cele petrecute. Deci, să intrăm în casă și întrebați! Iar noi! Vă vom răspunde cu credință Așa să facem, însă mai întâi Nerisa să-mi spună vorbă mare da. De vrea să aștepte noaptea viitoare ori vrea acum să meargă la culcare Că eu și de-ar fi ziua aurie întuneric bez aș vrea să fie Cu domnul secretar aș vrea să lămuresc un paragraf judecătoresc Și acum, oricâte zile îi mai avea, inelul tău Nerisa toată grija mea Ați ascultat Neguțătorul din Veneția De William Shakespeare Traducere de Gala Galaction Adaptarea radiofonică Dan Puican Distribuția a fost următoare: D'ogele Venetii Constantin Codrescu, Shailok Octavian Cotescu, Antonio Alexandru Repan, Bassanio Ion Caramitru, Portia Rodica Tapalagă. Nerisa Vali Voiculescu Pepino, Lorenzo Emil Hosu, Jessica Valeria Seciu, Graziano Marin Moraru, Solanio, Paul Sava, Salarino, Virgilo Gasciano. Lancelo, Florian Pitish Gobo, Nicolae Lucian Botez, Tubal, Victor Strengaru, Baltazar, Mitica Popescu, Stefano Ovidiu Moldovan, Leonardo Ion Pascu, Crainicul, Constantin Diplan. Regia de studio Crânguța Manea. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Dan Puican.